повество <laughs> свой <laughs> Isus u grad Samarijski zvan Isikar, blizu sela, koje dade Jakov Josipu, sinu svojemo. A onda bješe izvor Jakovlje. Isus pak, u moralog puta, sjedjaše tako na izvoru. Beše oko šestoga časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi beja potišli u grada kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, Kako ti koji si judej, Tražiš od mene žene Samarijanke da piješ, Jer se judeji ne druže sa Samarijanima, Odgovori su si reče joj, Kad bi ti znala dar Boži, I ko taj ko ti govori, Daj mi da pijem ti bi tražilo od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, gospode, nije vedra nemaš, a studenac je dubok, odakle ti onda voda živa? E, da si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, «Svaki koji pije od ove vode, opet će ožednjeti, a koji pije od vode, koju ću mu ja dati, neće ožednjeti do vijeka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode, koja teče u život vječniji». Reče mu žena, «Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazimo vamo da zahvatam». Reče joj Isus, «Idi, zovi muža svojega». I dođi ovamo, odgovorimo žena i reče, nema muža, reče Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž, to si pravo kazala, reče mu žena, gospode, vidim da si ti prorok, Oci naši klanjavku se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mjesto gdje se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo vjeruj mi da dolazi čas kada nećete klanjati se otcu ni na gori ovoj ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo. Jer je spasenje od Judeja, ali dolazi čas i veće tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati Otcu i u duhu istini. Jer Otac straži da takvi budu oni koji mu se klanjaju, Bog jedu i koji mu se klanjaju, u duhu istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvanih Hristos, Kada on dođe, objavit će sve, reče joj Isus, ja sam koji govorim s tobom i u tom dođoše učinici njegovim i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče što tražiš ili što govoriš s njom, a žena ostavi svoj krčak i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čovjeka, koji mi kaza sve što sam učinila, da mi je on Hristos. Izidioše dak iz grada i dođoše njemu, a omeđu vremenu molja ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi, onim im reče, ja imam jelo, da jedem za koje vi ne znate, kada učenici govore ako među sobom, da mu neko ne donese da jede, Isus im reče, «Дjelujemo je, moje, da vršim volju onoga, koji me je poslao, i izvršim njegovo djelo. Ne kažete li vi, da su još četiri mjeseca, pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite, njive kako se vežute za žetvu, i koji žanje prima platu i sabira od za život vječni». Da se raduje zajedno i koji se je i koji žanje i roto mi je istina riječ da je drugi koji se je a drugi koji žanje ja vas poslah da žanje gdje se vi niste trudili drugi su se trudili a vi ste trudnikov ušli iz grada mnogi su samljana povjerovaše u njega zarje žene koja je se dočila Kaza im mi, kaza mi sve što učini, kada dakle dođeše k njemu sa Marijani, molja koga da ostane kod njih i ostane onde dva dana. I mnogo ih više vjerova za riječ od njegovu te ženi govoraku, sad ne vjerujemo više zbog toga kazivanja, jer sami smo čuli znamo da je zaista spasitelj sveta Hristos. Rieme ono, stajaše Ius kraj gei Saeckog jezera i videje dve lađen, gdje stoje kra jezerra. ali barebe ako i zašlidnik i iz piraku mreže i uđe u jednu lađu koja bješe Simonovan i za mo gada da odmakne malo dobalen i sjede i učaše narod izlađen, ako trejesta govoriti reće Simonov, Hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući reče mu Simon, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvati smo, ali na tvoju riječ bacit mrežu i učenici to uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreže poče sepati i da doše znak društvu koje je veše na drugoj lađi da dođu da im pomognu, Ido jo se napuniše obelače tako da se one potako ku. A kad vide Simon Petar, pripade kolenima Isusovim govoreći: Jesi ti od mene, Gospode? Jesam grešan čovjek. Jel za tebe ćeš zaprepašćenje zapre opoznje negakl i sve koji bejaku s nje zbog lova ribe što uhvatiše, a tako isto i stoi i ja, pokovaj Ivana, sinove zavedeljeve koji bejavku drugovi Simonovi i reče Isus Simonu ne boj se od sada ćeš ljude loviti i uzvikivaše i uzvukavši uzvu, obelađe na zemlju ostaviše sve i otidoše za njima Odešta na se. Odešta se, i sestre, sigurno i vama, se i nama da ponekad, Imamo jake automobile sa velikim mogućnostima, velikim brojem konjskih snaga i jakom kubikažom da nekad ostanemo da put, na parkingu sa potpuno nemoćnim automobilom. Ključ upravi pokušaj da se Upali, međutim, svata sila začutala, potpuna nemoć. Desi se da ostavimo farove da gore u prazno, bez potrebe, akumulator i energija neophodne da pokrene, mašinu se potroši i onda nemoć. Onda zovemo upomoć. Desilo se i nama isto tako u jednoj poprilično jakoj mašini sa jakom kubikažom i velikim brojem konskih snaga da ostanemo nemoćni zajedno sa njom. I pozvali smo upomoć Neke ljude koji su došli i sa sobom imali jedan aparat, jedan veliki akumulator. I posle čitavih sat vremena mrtvarenja raznih pokušaja da promijenimo situaciju, na kraju ostavši i dalje nemoćni sa praktično mrtvom mašinom, Došli su ljudi u pomoć i donijeli jedan veliki akumulator. Stavili štiparke i predložili da pokušamo da upalimo sad. I na njihovu riječ, iako smo se trodili čitav sat vremena, bezuspješno, ali na njihovu riječ, vjerujući pokušali smo ponovno. I mašina je svečano, raskošno dala glas, moćan glas. Svih 200 konja se oglasilo, onako u punoj snazi. I nekako dok smo slušali zvuk mašine, iskreni da budemo, i u srcu je odjeknula ta Sile. nekako smo dobili pouku kako čovjek ispražnjen nemoćan, skoro mrtav može naglo da oživi ako pozove upomoć i ako mu pristupi onaj ko može da pomogne ko ima u sebi energije ko ima u sebi života i ko hoće da ga da pri tome, da to uopšte ne traje previše dugo nego da može naglo da se promijeni situacija. Naglo da živnemo, brzo na noge da skočimo. I današnja evanđelska priča. Đakon se potrudio da je iščitao, mada je dosta brzo sve to iščitao, trudeći se da bude, ali i ta priča mnogo dvije priče, mnogo važne, tako da sumnjamo da je neko od vas uspio da pokvata šta se sve u njoj govorilo, kod su kod ko su događaji, na kraju krajeva, čemu sva ta priča, čemu sve o čitanje, kakve koristi od toga. Pa ćemo onako blago napraviti nekoliko koraka unazad i pažnom se zadržati na jednom važnom događaju, važnom, jer evo ga gospoda nas istače i nama ponudio. Vidimo, braćo i sestre, kako jedna žena, tada nemoćna žena, u prisustvu spasitelja, u prisustvu Boga u tijelu, A njegovo tijelo i ljudska priroda koju je uzeo i u svojoj bogočovečanskoj ipostasi sjedinio s neiscrpnim izvorom božanske sile. Dakle, sjediniši se božanskom prirodom postala, da kažemo i da dozvolimo sebi jedan blagodatni akumulator koji ne može da se ispravzni i koji može da napuni ne samo jedan ispravžnjeni akumulator žene sa Marijamke niti ispravžnjene akumulatore njenih sugrađana niti ispravžnjene akumulatore izabranih 12 učenika i 70 drugih niti ispravžnjene akumulatore ljudi onog vremena koji su živjeli na prostoru i teritoriji Palestine, Galileje, Svete zemlje, niti ispravžnjene akumulatore svih ljudi koji su u one dane živjeli na zemlji. Dakle, bogatstvo tog akumulatora, braće i sestre, je mnogo veće. I ono je punilo ispražnjena srca, ispražnjene umove i rasvabljene volje. E, čitavim generacijama narednih hrišćana, narednih generacija, sve do dana današnja. Juče smo baš slavili, evo freškoj, pa da se sjetimo, pa da uvijek freškoj, ali, u ovom našem ambijentu i u našim oćima, preško sjećanje na juče proslavljenog i na nebesima vječno proslavljenog Svetog Vasilija Ostrošku. I njegovo srce, braćo i sestre, njegov um, njegova duša i mnogo važno naglasiti njegove kosti, njegovo tijelo, primile su silu i život upravo iz toga kumulatora. Jevo dodaна да нашnjeg i стаčу те живе воde da жива braдатna сила, braдатна energiaja iz него свету strokog Квота i punне серce расслабljenih i boвеnih, опляшканих, поомняних, полу мтвих, а некади мтвих душa. Повежим строшки Кву obavezno povežimo, jer ćemo grešku napraviti ako ne povežemo, sa ovim bunarom oko koga smo se danas sabrali, povežimo ga, braću i sese, i dovedimo u direktnu vezu sa onim koji umoran sjedi pored bunara, kao čovjek. Fotina sa Marijanke razgovarala braću i sese sa njim kao sa čovjekom. To je mnogo važno. Još ne sluteći istina negdje u dubini srca, osjećajući da se nešto dešava, jer ona je tražila, to se vidi iz razgovora, tražila je vodu živu, ali još nije slutila onako direktno sa kim će da stupi u razgovor. I što kaže gospod, kad bi ti znala ko je onaj koji ti traži vodu, ti bi tražila od njega vodu živu i on bi ti dao. Daj, braće i sestre, Gospod, On je i danas ovdje prisutan. I slobodno možemo reći, bez ikakvog pretjerivanja, čak smo i dužni to da kažemo i da ne glasimo, kad bi mi znali, a daj Bože da znamo i vjelujemo da ovdje ima onih koji znaju zašto su došli i što će da traža od njega, ali uzmimo i pretpostavimo da od nas niko ništa ne zna. Evo, došli smo da tražimo nešto ali ne znamo šta. Kad bismo mi znali koji je onaj koji nas je ovdje sabrao, koji nas je ovdje dočekao i koji je ovdje domaćin, mi bismo od njega, braća i sese, tražili ono što je on blagoslovio da tražimo. Što on predvažio da tražimo. Vidite, mnogo važno. Jer sam gospod nas uči Što da tražimo od njega kad dođemo da tražimo? I on se to da da, braću i sestri. A što je rekao svetoj fotini? što da tražimo? Kad bi znala sa kim pričaš, ili kad bi znali pred kim stojimo danas ovdje u ovom hramu, mi bismo od njega tražili da nam da vodu živu, da nam da bolagodatnu silu, da nam da bolagodatnu energiju koja može da pokrene u nama i da aktivira neke izvore koji više ne mogu da se ispraze. Kako reče gospod, da poteku vode žive koje je teku u život vječni. To je, braćo i sestre, velika mogućnost i velika istina. Zato i mi kad se sabiramo na ovaj način u našoj svetoj crkvi, posebno za vrijeme sveštenog dejstva sveta i božanstvena liturgije, treba da znamo, braće i sestre, šta da tražimo od gospoda. I on će nam to i dati. I danas će to dati u svetoj tajni tijela i krvi. Zato, bez obzira što smo nemoćni, bez obzira što su neki ovdje bukvalno, došlepan. Bukvalno došlepan. Vođeni molitvama majke Božije. Pokretani velikom brigom svetoga oca Save, svetoga Vasilija Stroškova. Evo, povedajmo braću i sese malo. Zapitajmo sebe zašto smo mi u ovom hramu. Malo biti oni koji će znati faš da kažu zašto su ovdje. A tu su. Neki od vas gotovo svako nedeljno dolaze u hramu a ni oni neće znati da odgovore šta ih to dovodi u hran. Neće znati. Dakle, neko se umiješao u naše života, neko se zainteresuo za naše spasenje, neko želi da budemo plaženi, da budemo napojeni, bratso i sestri. Taj neko ko i onim drugima dade tu silu da brinu o jeste gospod naš, Isus Hristos, svjetlost od svjetlosti sin Boga Otce, jedinorodni sin Boži. On nas je, braćo i sestre, ovdje je Nemojte misliti da je iko drugi, baš on. A sabrao nas je da bi nam dao živu vodu. Iako smo nemoćni, braćo i sestre, iako smo raslabljeni, Ne treba da očajavamo, ne treba da malapšamo. Budimo ovde, budimo u crkvi, budimo danas, budimo i sjutra, budimo i svake nedelje i svakog praznika. i malo. I gospod iako ja može i danas da promijeni situaciju. Kod svih nas, mada bi to bilo previše naglo, jer pokajanje, kvasac pokajanja nije odradio svoje bilo bi previše brzo i neiskusno i ne nepedagoški. Zato gospod od nas traži mali napor, traži projevu vjere, projevu nade, traži malo da stojimo, brađe i sestre, traži malo da se krećemo, da budemo u podviju, da budemo u kretanju. Brižno i bažljivo posmatrajući svaki naš pokret, Gledajući, braći i sestetive, koje su napete prilikom stajanja za vreme svete liturgije, uzimajući svaki korak, kako je jedan sveti angel otkrijenom podvižniku, da mu se svaki korak od kuće, odnosno kevije, do hrama broji. misimo nam onaj hod uvezak u crkvu kad ide, idemo na svetu liturgiju, ona žrtva koju prinosimo, Sve se to, braćo i sestre, sabira u rukama Boži. I Gospod važljivo posmatra. I postepeno djeluje. I djelovat će, braćo i sestre, još više ako budemo istrajni, ako budemo strpljivi. I dođe će do toga, a ima trenutak kad do toga i dođe, kad se u čovjeku probude neke osjećanja Takšnije je ljubav prema Bogu, koja ga ne nepogrešivo usmjerava i otkriva mu velike tajne koje crkva pravoslavna rizniči i vjernima i poslušnjima daje i otkriva. Najuzvišenija tajna jeste upravo tajna svete liturgije. Zato i nazivamo tajnom Večerom, naglasimo još jednom, kad kažemo tajna, mislimo trajanstvena trpeza, mistična trpeza. U srcu se, braći i sestre, otkriva da u svetoj crkvi, u svetoj tajni tijeloj krvi, mi zaista primamo vodu živu. Ne vodu i ne znanje i ne zaloga je kojih opet gladnimo i žernimo nego primamo vodu besmrtnosti, primamo hleb nebeski, koji osvećuje svakoga koji ga sa vjerom jede i bijemo krv, braći i sestve, živoga Boga koja nas obesmrćuje. I upravo te dvije, da kažemo, štipaljke, koje se prisvanjaju na našo potrošeno biće, naše izmrtvareno srce naš povjesni um jesmo ostavili farove razuma da svekve kad ne treba i strošili smo se braće i sestre previše gveljajući svetsku sujet previše puštajući svjetlo razuma i bogodavodno svjetlo uma trošeći uobiđeno na sujetu na životsko popečanje gledajući previše u sujetologa svijeta i potrošite snage srce, potrošite snaga uma, raslabi se volje i onda čovjek ne može da upavi. Ali i onda ne treba očajavati, nego treba doći ovdje, treba doći u hram Boži. U krajnjem, može i gospode dođe na našu adresu, ali ovo je poželjnje dok god možemo da nam da silu, da nam obnovi snagu da nam da živu vodu. E to je, praćuje sestre, ono što nam daje sveta crkva kod svetu liturgiju. Kada dolazite u sveti hran, posjećaj koje je blagosloven, doživaj koji je blagosloven, jeste doživaj siromaštva. Nemojte, e, svi tu pravimo grešku. Mnogi hoće da dođu obožniju hranu, hoće da dođu molitveniju hranu, Hoće da dođu pripremljeni u hranu. Hoće da se, neki hoće da se spreme za sve to pričešće. Ne znajući šta znači sve to pričešće, ne znajući šta znači biti spreman za svoj tu svetu tajnu. Biti spreman znači biti potrošen, braćo i sestre. Biti prazan. Ispražen. Siromašen. A gospod je rekao da je takvih carstvo nebesko. Zašto? Zato što ispražnjeno srce, ispražnjeno od ljudske mudrosti, ispražnjeno od emocija palih, od paloga razuma, od bovesne volje, dakle, ispražnjeno srce, ulazi novo vino, ulazi nova energija, ulazi struja carstva nebeskoga za odbogosputkarže položeni s heromašnim duhom oni koji su svjesni svoje heromaškosti i izovu upomoć pokušavali su jedni drugi treći da ih napune niko nije uspio punili smo žene braće i sestre i narkoticima i alkoholom i raznim drugim ugožojim i strastima ništa nas nije nakranilo opet glad velika i sve veća opet žeđ velika i sve veća I tražimo, braćo i sestre, u prilodi je čovjek da traži vodu živu. I tako iz pražnjini dođemo ovaj punar, braćo i sestre, da posjetimo, jer crkva je punar, nebeski kladenac. S tim što vodu ne izvlačimo iz zemlje, nego nam sa nebesea dolezi blagodatna bujica, blagodatna voda živa, voda i blagodat duha svetoga da nas napoji i da nas spoji sa ocem našim. Jer može li biti sit onaj ko je bez oca, može li braći i sestre biti napojen onaj je bez majke? Ne može. Tako ni hrišćani ne mogu da budu siti ako se ne spoje sa crkvom koja je tijelo Hristovo, tijelo Sina Božjeg, A to spajanje se dešava upravo na svetotajinski, liturgijski način, sve silom i djelovanjem duha svetoga, gospoda životvornog, i kroz djelovanje duha svetog vraćanje Otcu. I kaže gospodu današnjem svetom milanđelju, je Otac hoće da takvi budu oni koji se molen. I na taj način, braći, se se gasimo, Tu veliku žed za oce, veliku gvad za oce, svi smo mi, braći i seste, gladni i žerni oce našeg nebesa. Tu glad tolimo i glad i žeđ upravo na ovaj način i ni na jedan drugi, braći i seste, kroz svetu crpliku, svetu lituriju. I danas, kogod je gladan i žeden, kod je može da priđe i da okusi od istočnika besmrtnosti. Kako i pjevamo pjeleći tijelo Hristovo primite od istočnika, od izvora besmrtnosti, okusite. Okusite i vidite kako je dobar Gospod. Dakle, čitajući priču o Fotini ona je kasnije postavio veliko mučenice i ravno apostolni propovjednik Vaskarskog Hrista, i mi, braći i sese, imamo podjednaku mogućnost, dakle ništa manju nego što je ona imala da danas ovdje i razgovaramo sa gospodom i da ga okusimo, da ga jedemo i da ga pijemo. Šta će se dalje dešavati, suvišno je pričati, to je ono što treba da vidimo, kako iz stih kaže, okusi I vidi da ti ne bih ja pričao, nego da sam vidiš, samo sjetiš svojim srcem, svojim uvom, svojom voljom, kako je dobar gospod. A to opušanje dobrote Božije zaposlede će za imati i drugačiji odnos prema bližnjima, jer ko opusti dobrotu Božju, on je dobar prema bližnjima i voli bližnje voli da je u zajednici sa njima. Ne voli sam da se molim. Voli sam, ali voli i u zajednici. Voli da bude na svetoj liturgiji. Voli da pomogne bratu. Voli da ga istrpi. Voli da mu oprosti. Jer vidi, u srcu vidi i osjeća, okusuje kako je dobar, kako je povadi gospod. Neka bi dao gospod molitvama sve te ravnoposlovne fotine, svetlane, kako je Ime glasi na našem jeziku koje je svjetlost primila od onoga koji je svjetlost očeva. Molitvama i svetogoca naše našeg Gnjatije Prijančaninova, velikog učitelja naše crkve savremenog. Molitvama svetog oca našeg Vasilije ostrošku i svih svetih otaca naše crkve i molitvenim zastupništvom presvete Bogorodice, da i u našem srcu, braće i sestre, Bude svjetlost Sina njenog i Boga njenog, Sina očevog jedinorodnog, kome se duhom svetim, neke slava vjekove, vjekova. Amin.